Us your we'll give you the memory. Wrong? Skål. Vi har anmeldt, eller set, Total Recall. Den nye fantastisk film. Vi sidder her. Bjarke, Mathias og Christian. Og ja, hvad synes du om filmen? Eller så bliver vi den. Yeah, så Jeg er jo en, en, en fan af den gamle film med Arnold Schwarzenegger. Mm. Klart dårlig end den gamle. Den er klart dårlig, ja. Uh, Arnold's film, den er jo sådan lidt cool klassisk, fordi den i virkeligheden er virkelig ringe. Der er bare lidt ved Arnold og alle hans film, det er bare, at de er så ringe, at det er sjove. Og det er kun på grund af Arnold. Hvad er den hedder? Colin Farrell. Ja. Colin Farrell. ja. I ja, øh, Australien. Han Er han ikke Ier? Jeg ja, okay. tror jeg også. Øh, men altså... Han, vi så lige, at han boede i Australien, ikke? <laughs> ja, okay. <laughs> ja. Hvis ikke? Jamen, det, det er sådan en lille film. Det er jo ikke øh, den virkelige verden, Christian. Fy. Så. Uff, sådan. Altså, og det var The ja, Colony. det var ikke Australien. ja ja, no, okay men altså Colin Farrell han er bare <laughs> altså han er jo lidt tam i rollen altså han har spillet nogle actionfilmer før Jeg tror, når der der ville han været lidt action og i en bruges mm. øh, også rigtig action øh, men modsat i en bruges som jeg synes er ret fed så er den her der var han lidt tam, altså i starten der var han jo bare den her almindelige Joe som man skal være og så lige pludselig så kører han bare fuldstændig actionstil mm. øh, sådan skills for bare alle skills på, på én gang, og det er bare instinktivt. Der er ikke noget med, at han skal begynde at huske noget. Det er bare sådan, instinktivt, så kan han bare det hele. Mm. Det er sådan lidt, altså... Modsat uh, Anders Varsnikker, han kører ikke så meget på det der action scale. Han kører mere på, han er fucking stor. <laughs> <laughs> ja, det er selvfølgelig rigtigt. Uh, og, og der kan han jo ligesom ikke undgå at vide, at han er fucking stor, efter han uh, begynder at stille roligt få hukommelsen tilbage af altså. sig. Nej. Altså, jeg synes også, der er gode ting, faktisk. Uh, meget af det, jeg godt kan lide ved at se sådan nogle science fiction-film. Det er faktisk at se, hvordan de har fortolket, hvordan vil fremtiden være, altså hvordan er boligforholdene, hvordan er de sociale forhold, hvordan, er, hvordan, hvordan spiller reklamer ind og sådan noget i hverdagen, ikke? Ja. Altså bare sådan nogle ting, og det synes jeg faktisk, at den havde gjort rigtig godt. Jeg synes, havde lavet spjældt kolonien, synes jeg var rigtig spændende, på den måde de havde bygget huset sammen og sådan noget. Men jeg synes også, det var meget altså, karikeret. det ene sted, kolonien der regner altid, der er mærkt ja. altså solen skinner aldrig, nær en sted. Kun sol, og så til sidst, da kolonien bliver fri, så er der sol. Stadigvæk ja, ja. regn, men ja, stor sol. Og, ja. ja, de bruger er sådan lidt... Øh... En anden ting i den, det er bare, altså de laver den her fremtidsvision, vision, mm. og man bare stadigvæk hører meget mainstream dubstep. <laughs> <laughs> det kan jeg ikke lige komme over, for altså, jeg tror altså ikke, at Skrillex bliver med med at lave sine uh, små beats, der er drops. Ja, sådan 100 år i fremtiden. Jeg tror sgu ikke, det er det, man spiller i fremtiden. <laughs> Men apropos, den træ, træpattede dame, som skulle være med, hun blev også hintet om i trailererne, her, jeg huske, det er, der er vigtigvis det for der er en trailer for den her film. Øh, det, var, det var selvfølgelig klassisk tilbagekald, men hun passer ikke rigtig ind, som vi også ja, meget, øh, ja, Hun var sådan set den eneste, der var... Ja, ja mutant, ikke? Ja, <laughs> og det var jo en hel menneskegruppe i, det, i de gamle film, og mm. det var der ikke noget af ja, nu. Men man kunne jo forestille sig, altså, jeg bare lige for at forsvare filmen lidt, at øh, det var for at være lidt mere speciel hooker på markedet, og hun har så fået lavet en plastikpatty i midten. Ja, det er selvfølgelig rigtigt mærkeligt. Ja. Men det er jo bare altså, en tydelig reference til den tidligere film. Ja. Uh, ligesom og... han, øh, han refererer til, at du kunne tage til Mars. Mm. Ikke? Ja. Den her, der, der bliver du på jorden, og altså, også heldigvis for det, fordi... Altså, havde det været Mars igen, så det været en fiasko, fordi altså, vi ved alt med Mars, det bliver fiasko. <laughs> er det en teori, du har Det er en teori, jeg kører. også en teori, der passer meget godt med... Man hedder budget og indtjening på filmen efterhånden. Mm. Så, så hørte jeg undervejs, at øh, Mathias han synes, at John Cho han var fejlcastet. Det må jeg lige fortælle noget om, <laughs> fordi jeg var han var faktisk skide genial alligevel. Jamen, ja, det er jo mere fordi, at jeg forbinder ham med alle hans tidligere film. Og, altså, ja, der er han lidt fejlcastet i forhold til det, men jeg synes jeg ikke helt, at han, øh, han formår også smide rollen fra de tidligere film fra sig. Men så igen, jeg ved ikke helt, om han skulle. Altså, det kunne være virkelig fedt, hvis han bare sådan helt tilfældig fik at M.I.L.F sat ind et eller andet sted. <laughs> for bare lige komme med den der enten en eller uh, skæv-reference fra H.O.K.M.A-filmen, eller bare M.I.L.F fra American Pie, og så bare lige få den inkorporeret på en eller anden måde. Altså... <laughs> jeg havde forestillet mig, at han kunne sådan... Det kan jo være, at du kunne tænke dig, mom, you like the fuck, altså... Ja, okay, det kunne man ja. faktisk også. Jeg kan slet ikke klare uh, noget som helst noget som helst. Nej, okay. Lad os lige tage plottet så. Øh, I den her film, der er det... Colin Farrell, han er... Ja. Jeg ved, hvad hedder en Hooker? eller hvad hedder han? Douglas, Douglas, Douglas, Douglas eller ja, er jeg bare Quaid? Ja. Altså i bund og så, så, så får man i starten af filmen at vide, at vi har jorden. Der er cirka to lande tilbage, man kan bo i. Australien, <laughs> som er kolonien. <laughs> <Ja>. <laughs> Australien er, kol er kolonien, og så er der England, som er uh, the master dømme eller hvordan man siger. Mainland. Altså mainland. Mainland England. Uh, og så er der rent faktisk en elevator fra den end til den anden lige gennem jorden. Yes. Ja. Det er så er sådan vej. Og så kan han så ikke få sin forfremmelse, fordi han kommer fra kolonien der. Al arbejde deroppe i hovedlandet. Og så er han så lidt træt af det, og så tager han så ind til Recall, der kan lave de her ukommelser i ens hukommelse. Så kan man få en fed oplevelse med, uh jeg var hemmelig agent, eller jeg var ude at rejse, eller et eller andet. Og så går han derind, og så finder de ud af, at der er et eller andet galt med hans ukommelse. Vi kan ikke putte det her Secret Agent-tema ind i hans ude, fordi der er der måske allerede i forvejen, og så kommer politiet ind og bryder ind og uh, skyder alle det, der arbejder hos Recall. Og prøver at skyde ham og, og så prøver de at skyde ham, men så lige pludselig, så går han bare fuldstændig mok på dem, <laughs> og så i løbet af, jeg vil tro 15 sekunder, og så, er, så er der kun ham tilbage, og så er der endnu et SWAT-team ude bag en dør. Han, han, han, han men, er altså, agent og øh, regering efter ham. Han flygter væk, han finder en kvinde, som siger, hey, det det, det du husker om din kone og sådan noget, det er implanted hukommelser. Ja, ja, det er syv uger siden. Lige præcis. Boom. Så det er slet ikke to år eller andet, altså, du tror, du er sammen med så flygter de så afsted for at finde ham af rebelllederen, som de snakker om, som der måtte holdt du egentlig med før fordi at du for vidste hun så godt at han egentlig var ondt først. Nej, jo det gjorde hun. Ja. Uh, han var jo en uh, en ommand, så altså, han, altså, han, han var han var overvæntet i altså de har de havde taget ham, uh, de had, altså han har kæmpet mod dem først, men mm. så han mødte hende pigen og så overtag ham til at kæmpe for dem fordi han egentlig fandt ud af at de havde en i sag. Ja, Eller, ja skud. Eller rebellerne. Og så, så, så for at blive integreret i det. dem igen, så tager han sig derhen, og så finder han så... Men egentlig så var han vel stadigvæk tro mod Hagen. Øh, Nej, hurtig forklaring. De havde taget hans øh, ukommelse fra før han infiltrerede dem. Så det er fra før han blev vant de har hans så det vil sige længe før han mødte pigen. Okay. Men ja, men så, så kommer han til ind til rebelllederen her, de tager så en ukommelse, fordi at han på et tidspunkt har set øh, sådan en kode eller et eller andet, hvor han kunne slet. Øh, funktionen i sådan nogle robotter, det er begyndt at tage robotstyrke ind for at holde orden på folk. Og det er jo derfor, jeg mener, at han stadigvæk var hvad sige, ondt, da han blev fordi han havde jo reelt ikke kun Det var et baghåndsangreb, der var implementeret i hans hukommelse. Ja, ja, men det var jo tvungen Ja, jeg tror, de, jeg tror også, at de lavede det til sidst, da de, de fangede ham. Altså, okay. før drømmen, eller der var ja, den også. Altså. Op til. Men jeg så var ud af at i stedet for at finde en kode, så altså, finde de ud af, at de andre har, putt, de har et signal ind i ham så de faktisk kan spore, hvor de er henne nu. De bliver afslået to sekunder efter, så kommer de bare inklusive bossen. Ja. <laughs> ja, ja, ja. øh, mm. Utroligt afsted, men så igen. De, de rejser jo så også igennem jorden på hvert ja, så... ja, det minutter. Øh, 12.000 km. Ja. På, på det... <laughs> no, det... Så vil ham den unden, han vil så sige, fordi var, han var tidligere hans bedste agent, øh, før han blev omvendt og hjernevasket og sende afsted igen. Men det var han hans bedste igen, så han siger Okay, jeg vil ikke offre ham, eller jeg vil give dig chancen for at komme tilbage igen, så nu implementerer jeg din gamle identitet ind i der. Han, har, så, han så, har en insider, som hjælper ham. Er det rigtigt, ja. ja, det er rigtigt. Så, og så ikke for at spoile for meget derfra. Øh, <laughs> så slipper han fri! <laughs> ja, okay, men, altså, <laughs> Og så, altså, eller så hvad der sker ellers, men, så, men så, så... så går planen sådan set bare ud på at stoppe den her mand, der... Kohagen, som vil begynde at invadere kolonien. Ja. ja, og jævnt med jorden, fordi de mangler plads op i øh, Storbritannien til deres indbyggere. Nå, det er ikke engang med faktisk. Og så vil de. Øh, jeg tror bare, det er fordi, så... syntetiske mennesker, i, som arbejder, øh, som arbejder i kolonien. Ja. Så lige ekstra niveau, jeg slet ikke Det er både den anden gamle lavet og en novelle fra Philip K. Dick, Ja. Klassisk science fiction-forfatter. Øh, jeg ved ikke, jeg havde læst engang før den her udkom, at de ville lave den her tættere op af hans novelle, som skulle være sådan lidt amasseret. Jamen altså, når man tænker på den der teoretiske toer, der er på Total Recall-serien, øh, den der med Tom Cruise, øh, Minority Report, det foregå i samme univers cirka. Øh, øh, ja, lidt de ligger ikke de ligger helt der. op af hinanden, men de, de ligger tæt nok op til, at man kan godt forestille sig, at øh, den her agent han arbejdede et andet sted på jorden. Sådan sådan måske nogle så år før, måske nogle år efter. Men det det der måske det lidt. Det er måske det der med, at der kun er to øh, steder, hvor ja. man slet ikke indblikker et eller Men ellers altså, så er der ikke noget med, også med de biler og sådan noget. Der er også sådan nogle hovercars ja. på, der ligesom fast på de her veje og sådan noget. Men den gamle, der er han jo egentlig ond, og så går han så med til at blive hjernevasket, fordi de skal gerne bedre infiltrere. Ja. Jamen det var noget med, han var ondt, men så har han prøvet at infiltrere dem. Det er måske ikke lykkedes så godt, for han kunne aldrig rigtig få kontakt med Fires, som er den her oprørsleder. I den gamle, var Ja. var den første? Det tror jeg nok. Okay, ja ja. De, de plejer at bruge det. de bruger ca. De, de samme navne. Kohegan, Matthias, hmm. uh, Melina, alle de der. Vi fandt aldrig ud af i den gamle, hvorfor det var, at han havde hvad kan man sige, tre identiteter. Han fik først slettet, at han skulle komme ah, til Nej, altså, men så han havde han slettet han slettet to cirka. han havde jo den første, når han var <laughs> Så fik han slettet dem, så han kunne infiltrere dem. Og så havde han infiltreret dem, så blev hans hjernen slettet igen. Og så fik han en helt ny engelig sted på. Jeg det, ja. Det er noget, han kan blive slettet i to, altså, den første, da jeg var. Jo, jo. Ja, det skete før altså, den starter, ikke? Ja, ja. ja. det var sket før den starter. Han vågte op som en jeg arbejder. Øhm, lige pludselig, så, så sker der et eller andet, der katalyserer det hele. Han ender på Mars. Øh, han har fået at, vide, at han er åbenbart den hemmelige igen. Han har haft en anden identitet. Men der han jo allerede infiltreret dem. Det kunne han bare ikke huske. Så han må have haft tre. Altså han må ligesom først have været ondt, så må de have reset ham, så han kunne øh, infiltrere dem, og så så blev reset igen. Men altså forskellen på et og den anden, der er, at I... Øh, i, i, altså i etteren, etteren, altså den første mm. det er, der, der har han før det der tidspunkt altid været ond mm. og der kunne han bare ikke komme i kontakt med oprørslederen og det er det hans mission gik ud på mm. derfor havde jeg så slet hans upkommelse og kørt hele det her spil ind hvor han lige pludselig er sådan altså nærmest en uskyldig barn der skal til at genopleve alt <laughs> ting og hende når Melina han har haft noget kontakt til tidligere mm. øh, hun får endnu dyre kontakt til ham mm. ja. og så kommer han hen til det der sted med, med hjernevasken igen efter de kom kommet igennem alt det der problemer og sådan noget, lige inden slutningen og der får han sådan den der video igen, hvor han øh, får nærmest får at vide, at han har sig ja. selv ja. Ja. Øh, og derfra så beslutter han sig så at være Quaid ja. ja, det ja. kan ja, fordi i den i den nye her der, der bliver han der han jo af sig selv over til de gode ja. Ja. og så vil han nogen, så tvinger ham til at være en person han var, før ja. det der ja, før ja. han havde mødt dem, ja lige præcis Hvorimod i den gamle, eller var det med en kamp mod hans, hans eget tidligere jeg, ikke? altså. Ja. Ja. Hvad, så med, hvad med, synes I med effekterne med den nye her? Jamen altså, jeg vil sige, altså, jeg synes faktisk, de er gode. Ja, det kan uh, også godt de Jeg kan jeg også godt lide, de, de, de, Men, ja. de over jeg synes ikke, de overdriver med alt for meget uh, CGI og sådan noget, altså. Uh, de bruger den del, der skal bruges, og så... Men jeg vil også sige, det er hurtigt ind, hurtigt ud. Og hvis det, ind, det er ind, jeg, ud, så synes jeg ikke, det er så. Hvad? Det er, altså hurtigt ind, hurtigt ud. Ja, altså. Altså, jeg tænker, de gamle det er det jo sjovt med altså hovedet og ja. diverse dukker og, og osv. Mm -hmm. altså, dem kan man ligesom huske. det her. Altså Jeg har set den her før, og jeg kunne ikke rigtig huske nogle af de special effects, Og sådan har jeg det også lidt nu. Ja, altså, de ja. jo, jeg, men så siger de er nok så gode, at man ikke rigtig sådan, lægger for meget mærke ja, til altså, dem. man lægger ikke mærke ja. til, at de... Altså det er bare en del af scenariet. Mm. Men efterhånden blev hun så god med computeren, at man kan lave noget, der ser ret virkelig ud, som de har brugt tid på. Det. Ja. Så altså, modsat i de gamle dage, hvor, hvor, hvor det man kunne huske det nærmest var, fordi det var komisk. Ja, altså, ja det er det med hovedet, det, der med hovedet jo. Den med hovedet, hvor de skiftede nogle billeder med gummimasker, jeg tror også, at det er måske en smule stop motion der. Men det var jo det altså det det godt lavet dengang, ikke? Altså. Jo jo altså, Dengang var det jo sådan ganske fin lavet, for det var... Så vildt god øh, plastik eller hvad man kalder det, masker og så det var han piller den der ud af, ud af næsen altså den ja. der jeg så den, synes jeg det så ud ja. men nu kan man godt se, at det bare er en duk, altså. Ja. Lyder, men, men jeg synes, altså igen, dem kan man jo huske altså jeg tror ikke om, om hvis vi mødes om eh, to måneder og så skulle snakke om den her film så vil vi ikke huske det kan jeg huske ret meget jeg kan godt huske en bestemt røv, du lige <laughs> var med hvad er det du tænker på? det er Jessica Biel eller Kate Beckinshav? det er Kate Kate? okay, okay. Det er også hende, at vi samtidig strøve den her. Jamen, ja. Det er så ret du er sådan. Jeg husker nogle andre filmer, når vi var med, for eksempel så altså, nu er det en bedre publikum. Powder Blue. Hvis ser gerne vil se Jessica Biel noget. Hvem med Colin Farrells øjenbryn onkel? Nej. Nu bliver du nødt til at klare Jamen så det var sådan. Her har vi de der bushy brows der. Det, det, det, det kan presenvis være fint nok, <laughs> men <laughs> <laughs> jamen så altså, de er bare så store ikke. Men så samtidig så har han fået dem pille helt ind. Så det ser så unaturlige altså, store ud. Altså, ikke nok med, at, at de er smalle, men de stikker så bare virkelig langt ud. Det, det er altså bare lidt sjovt, det ja. Komisk. Mærkeligt. eller andet. Sexy. Jeg tror, det var sexy, han sagde. Eller så synes jeg, synes, det højde, det kom. Det var om Kate sæle, og jeg skal vige om. Vist jeg skal vige. Jeg synes, der var lidt, desværre var lidt for meget action Altså der er lidt for mange action-sekvenser, fordi at, øh, jeg vil gerne sige, det der var lidt mere sådan. Øh, jeg teoretisk og... sci-fi-agtigt. Jamen altså ja. handlingen var der, fordi det var næsten den samme som tidligere. Ja, ja, men, men det var mere, altså... Men nogle gange, gange and, synes jeg måske, det var lidt... Et eller andet, andet stedet stedet, så, øh, jeg, at man bare sad sådan og... Altså man manglede et eller andet. Altså det var lige før man tænker, at man, over at, over at man manglede nogle action men der var masser af dem. Det var bare ikke sådan... Man kan sige, det var bare sådan... So-so, synes jeg. Jamen det måske også fordi, at mange action det var sådan set enten flugtscener. Mm. Ja det er jo klart de fleste Eller kampscener eller pistol der var Der var ikke ret meget inden de tre ting mm. Flugt, kamp, med altså hånd til hånd mm. Og så pistol eller skyder, pistol eller skyder. Ja, ja og så en enkelt en enkel eksperson eller to Jamen den der mobil det var ikke rigtig action Nej men det var, ja, det var selvfølgelig også en flugtscene det var heller ikke rigtig en biljagt sådan, sådan, det, var, det, var sådan, det var faktisk ikke så langt af den her Det var bare sådan at han landede på motorvejen Og så lige pludselig hentede hun ham mm. Det var sådan lidt Jamen det er det, altså altså, jeg synes de ikke, der var nogen af dem, der var sådan, hvad man sige, specielle action-scener, altså, de var okay. alle sammen bare sådan på vej et sted hen, det var ikke sådan, at, at der var et højdepunkt i en action-scene, som der nogen gang kan være. Altså, der manglede et eller andet. Men jeg vil, jeg vil gerne have haft lidt mere sådan at tænke over, eller forholde sig til, eller sådan, fordi nu har de skabt den her verden, ikke med... Mm. Ja, hvor, hvor den koloni bliver, bliver behandlet som second citizens, ikke? Ja. Og, men, men der er den ikke jo et eller andet sted... Lidt ala Two Worlds i sig, men bare hvor det, hvor det ikke handler så meget om... Øh... Two Worlds? Ja, det mener jeg, den hedder den nye, hvor der er øh... Bottom World og Top World, hvor de nederste også er... Øh... Er det ikke dem, der hedder Another world? Det kan også være, den hedder jeg kan ikke det. Eller Another World? Ja, Another World tror jeg faktisk, den hedder. Men hvor det også igen er at dem, der er nede og kigger op, de har det dårligt og har ikke nogen penge og har alle de dårlige stillinger og dem, der så... Øh er på den, det er så alle de rige og så videre. Det var sådan set det samme, bare hvor her der var det en koloni, og så mm. Storbritannien. Men den har bare ikke rigtig så meget dybde. Altså, vi får bare at vide, at sådan er det. Og ja. så, er det sådan, altså, så berører de det ikke rigtig mere. Der kunne ja, man ja, godt bruge lidt mere. Jamen altså, så, de, de fulgte jo som selvfølgelig den anden film. Uh, Douglas Quaid, aka Karl Hauser. Men i den anden film, der synes jeg også, der var en helt lille mere om modstandsbevægelsen her. Ja, det. bare ja. der var en masse... Ikke så meget... altså, man så det undertrykt, man så alt det der... Det så man også som de andre her. Men man kom ikke rigtig ind og se den her modstandsbevægelse, hvordan de arbejdede sammen med noget. De blev egentlig bare skudt ret hurtigt. Ja, det var sådan set kun ham, ja, men man, bare man fulgte... Hul, altså den første, der ser du også, hvordan modstandsbevægelsen er, er almindelige mennesker, og de lider og vil dø, da de lukker for luften og osv. Ja. Her der er det jo bare Ja, yeah, Quaid, Scroothery, Hauser, der er sådan uh, en mand her sådan set. Yeah. Er der smarte end at sige en filmen? Nej. Lord. <laughs> <laughs> vil du, anbefale nogen at se den? Og hvem? Okay. <laughs> altså. Du kommer til Truth Bombs. The Truth Bomb. Altså. <laughs> jeg kan ikke rigtig sige ret meget positivt om den, ud over at uh, Jessica Biel er ligger. Så det bliver et nej derfor. Så altså hvis du vil lige se på Jessica Biel løb fra ja. nogen, der skyder efter en. Mm. Så, så kan det godt være, at det var dig, der også skulle se den her film. Men du skulle huske den 21 og 29, så alle scener de bliver skottet herfra. <laughs> det er vigtigt at tage med. <laughs> vil du anbefale den til nu? <laughs> jeg vil ikke, være man at det var, anbefale, anbefale den til, fordi den er ikke for normale science fiction fans. Den er ikke så overdrevet action. Så nej, kunne bare... Hvad med? Er... Nej, jeg vil også sige, at altså alle de elementer, som jeg som jeg tænkte kunne være gode i den, synes jeg, der er andre film, der der tager hver enkelt del, og så gør meget mere ud af, og er meget mere spændende på hver deres del. Altså, det er sådan lidt en mismask af, af mange forskellige ting, og ja, hvis man er til den gamle, så er der ikke rigtig noget at komme efter heller, synes jeg, sådan, altså, den, er ikke, den er ikke bedre på nogen måde, om man skal sige. Der er ikke øh, bare sådan, ja... Hvis du har en timer, anden time, og du ikke rigtig kan finde andre film, så er den fin, men... Øh, altså, eller ja, to, timer, to timer. to timer. Ja. <laughs> men altså, ja. hvis du har, har frit valgt hylder så er det ikke lige, øh, lige den, der først. To kønne kvinder kø kø med, dog. Dog, men, men det er der ikke <laughs> mange film. <laughs>